under två veckors tid har vi påbörjat ett ämne. Vilket jag hade lovat att vi skulle hålla det ämnet under tre delar. Så att vi kan komplettera dess innebörd till hundra procent. Och det är då en av oss lämnar det här livet. Och lämnas i sin grav. Och alla människor lämnar en och går till sina hem. Oavsett hur mycket din son älskar dig. Oavsett hur mycket din fru älskar dig. Oavsett hur mycket din mamma älskar dig. Den dag du lägger din grav, om de stannar där en timme så kommer de att lämna efter det. Om de stannar där ett, ett dygn så kommer de att lämna efter det. Om de stannar där ett år så kommer de att lämna dig till slut ensam. I din ensamhet, i din grav. Och så länge som människorna har lämnat en kommer två änglar till individen, till varenda individ troende som mycket troende muslim som mycket muslim kommer två stycken blå svarta änglar har med sig en hammare och sätter upp den här individen och ställer frågan till den här individen vem är din herre? och det har vi behandlat första gången och då ska svaret vara Allah annars så säger man här här det betyder vad är det du talar om man vet ingenting här är det är bara ett uttalande på bokstäver som syftar på ljudet så man vet inte vad man ska svara på. Och sen är nästa fråga. Vem är din profet? Kan man svaret? Hade man följt profeten Muhammad, hade man implementerat hans sunna, hade man älskat honom, hade man implementerat allt han har kommit med, så är på automatiken svaret Mohammed. Sallallahu alayhi wa alayhi wa Annars är det här, här, man vet inte vad man ska säga. Och sen är sista frågan, vilket vi kommer att behandla idag, inshallah. vad är din religion? Vad är vår religion? Vara en av oss kan säga idag islam. Wallah om vi frågar en, en, en ettåring som har precis börjat tala. Eller en ett och ett halvt åring. Tvåårig pojke, flicka. Fråga honom. Vad är det religion? Kommer säga islam. Vi går till en icke muslim. Och frågar dem. Vad är min religion? Kommer han att säga islam. Det är ett enkelt svar. Islam, vi känner till det. Men det är inte det som är vitsen. Det är inte det som är skickligheten. Skickligheten är att kunna svara... Änglarna, ner i graven att din religion är islam. Vi måste se till att inte vårt ego skapar vår islam. Vad jag menar med vår islam? Din egen kopia av islam. Är du nöjd med den islam som du har? Men däremot så ska islam omforma ditt ego. Så att den ska implementeras så som profeten Muhammad han säger laju minnu hawahu lima Ingen av välet troende för han ens väsen, ens inre, ens tankar stämmer överens med det som jag har kommit med. Budskapet avalla Muhammad Rasulallah Så mina delbara siskår. Vi måste se till och fråga oss själva Kommer jag besvara den frågan rätt på domen dagen. Och den första domedagen, den lilla domedagen, den är nere i graven. Kommer jag besvara den frågan, vet? Kommer jag verkligen kunna säga islam med stolthet, så enkelt som jag kan säga idag? Svaret är som vi så förra gången och förra gången igen. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Yuthabbitu Allahu amanu bilqawli ath vill fi dunya Allah subhanahu wa ta'ala stabiliserar de som är troende med det rätta ordet i denna dunja. När man håller på att dö, i denna dunja, i graven, det är olika åsikter från Ibn Abbas och Ebn Mas'ud. Vart är det vid dödsbädden? Är det i graven? Oavsett! Vi behöver bägge två. Så att Allah stabiliserar din tunga med la ilaha Allah Muhammad Rasulullah. Frågan är, vill du verkligen besvara med Allah subhanahu wa ta'ala, din herre Mohammed, din profet? Islam är din religion. Så se till att följa, implementera, sätta den i praktiken. Islamen är ingen religion. Religionen in i islam är ingen religion som vi läser eller som våra barn läser i skolan. Öppna vilken religion bok som helst. Så kommer du läsa första meningen. Vilket de har lagt som första mening. Och lägg märke till, de har lagt det som första mening för att alla människor som öppnar böckerna och öppnar sidan av islam kommer på automatiken illa tvunget att läsa första meningen. Vad läser vi där? Islam, en religion skapad av Mohammed i arabiska halvön för 1430 år tillbaka. Allahu akbar. Men så är inte fallet. Islam är ingen religion som skapades för 1400x antal av tillbaka. Islam är en religion som Allah subhanahu wa ta'ala skickade Adam alayhi salam med islam. Nuh alayhi salam, han skickades med islam. Yunus alayhi salam skickades med islam. Ibrahim alayhi salam skickades med islam. Yaqub, Ismail, Ishaq, Yusuf. Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alla profeter fickades med ett och samma budskap. La ilaha illallah, Muhammad rasulullah. Islam är den religion som Allah accepterade och godkände för hela mänskligheten. Allah subhanahu wa ta'ala under Hajjatul Wada'a. Vad är det han uppenbarade? Många säger att det var den sista versen som uppenbarades. Idag har jag fullbordat er religion och jag godkänner islam som är religion. Islam är religion inte bara för araberna islam är religion för alla människor. De som har verkligen skrivit böcker om islam. Eller muslim han är inte arab är man Bukhari han är inte arab det är väldigt få som har skrivit böcker inom islam som är grunden förutom Koranen de är inte araber de har inte kunnat arabiska från början. Det här har bevisat mina sidskott. Islam är religionen även för djinn. En del av djinn är muslimer. Så Allah subhanahu wa ta'ala fick det, det sista sändebudet. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Med den kompletterande delen av den religionen som han hade påbörjat och fick till mänskligheterna. Från Adam alayhi salam till Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Och efter honom kommer det inte komma någon religion. Så frågan är... Efter honom kommer inte komma någon profet. Så frågan är mina syskon. Vad har vi gjort för islam? Vilken islam implementerar vi i våra liv? Följer vi verkligen islam? När vi är arga på varandra. Följer vi islam? När vi har tvist mellan varandra. Följer vi islam? När vi ska döma bland varandra. Följer vi islam i våra hem? Bland våra barn? Mellan dig och din hustru. Mellan dig och dina föräldrar. Mellan dig och dina grannar. Mellan dig och folket som inte är muslimer. Islam har inte kommit för att du ska följa islam bara i moskén. Komma in i moskén och be sina böner så utanför moskén, så är du en vanlig människa. Islam är den religionen som du ska leva i enighet med. In i moskén och utanför moskén, I ditt hem. När du är ensam. När du är med människor. När du är på jobbet. Till och med mina siskont. När du befinner dig i toaletten så har islam kommit till oss för att lära oss hur vi ska gå in, hur vi ska gå ut, hur vi ska bete oss där inne. Den är den religionen som Allah subhanahu wa ta'ala har inte lämnat någonting, utom att han har visat oss. När Allah subhanahu wa ta'ala vill av dig och mig att vi ska be, det finns en mening med salatul fajr. Det finns en mening om att vakna en viss tid. Allah subhanahu wa har inte behov av det som vi gör. När vi ber så tillber vi för Allah subhanahu wa skull. Men det är för oss själva. Det är medicinskt bevisat att det inte är bra att sova länge. De har sagt till och med att det är viktigt att vakna efter några timmar och, och göra någon viss gymnastik. Subhanallah, det är precis vad Allah subhanahu wa vill av oss gå och lägga oss klockan tolv vakna klockan fem efter fem timmar har vi fått vilo, har vi fått kroppen att vila sig sen går vi upp och gör det här rörelsen som vi är behovet av så att blodet kan komma upp till hjärnan och cirkulera på rätt sätt och det är det vi gör över kur och sujud. mina syskon, islam har varit en religion som har kommit som en lösning för hela mänskligheten men vad följer vi av islam? väldigt lite Väldigt lite så att många av våra Arbetskamrater vet inte ens att vi är muslimer Många av grannar Vet inte ens att vi är muslimer Varför? Vi följer inte islam Vi följer inte islam Umar ibn al-Khattab när han skulle ta emot Nycklarna för Jerusalem Klipp moskén i Jerusalem Vad är det han sa till Abu Ubaida ibn al-Jarrah När Abu Ubaida sa till honom Åh Amir al-Mu'minin Det hade varit bättre om du hade bytt dina kläder Umar ibn al-Khattab Som i kalifat Högsta ledaren för muslimerna Går för att ta emot nycklarna För att klipp i Jerusalem Med lappade kläder Så att Abu Ubaid ibn Udjarra Hade finare kläder Än Amir al-Mu'minin Han sa, å Amir al-Mu'minin Om du hade bytt dina kläder Han sa, vid Allah hade någon annan Än det jag Abu Ubaid sagt Så hade bara svärdet som gällde Vi är en nation som Allah Ärade oss med islam och vi behåller den äran så länge som vi håller fast vid den. Men när vi lämnar den kommer Allah att förnedra oss. De sahabah, efter profeten Mohammeds död, de fortsatte i hans spår och öppnade länderna. Men vad gjorde vi? Vi, vi, vi lämnar de här länderna. Vi vill inte ha med, med, med, med äran att göra. Och så kommer vi till slut att säga varför Allah förnedrar oss? Varför får vi inte seger? Varför får vi inte som vi vill? Brorsan, syster, för att vi inte implementerar islam i våra liv. Allah subhanahu wa ta'ala ger seger till den rättvisa människan. Även om den inte är muslim. Allah är rättvis. Allah vill att vi ska gå tillbaka till religionen. Det är detta islam som vi var stolta över. Vi måste följa och implementera islam. För att kunna säga till englarna Ner i graven islam i religion? Mina syskon, det är dags att vakna. Det är dags att gå tillbaka av Många klockor har ringt. Men vi har inte vaknat än. När ska vi vakna? När själen håller på att lämna kroppen. När det är för sent. När du kommer ner till din grav. Vad är det du kommer säga enligt Koranen? Då kommer du säga, låt mig få komma tillbaka. Så att jag kan betala lite sadaqa Så att jag kan betala lite almosa Så att jag kan be, så att jag kan utföra Det är för sent Allah kommer inte att låta dig gå tillbaka Varför? Du har haft din möjlighet Du har haft din chans i livet Men du böder dig om det världsliga Wallahi denna dunja Vi går och lämnar den Wallahi vi tar absolut ingenting Och var och en av er kan, kan Tänka på detta mina syskon Och försöka se Vad är det som är kvar? Din pappa, var du han med sig när han dog? Din mamma, var tog han med sig? Din farfar, han lämnade allt och vi kommer lämna allt. Så mina syskon, vi bör gå tillbaka till den religionen som Allah subhanahu wa ta'ala vill av oss. För att kunna besvara att islam är vår religion och vara stolta över islam. Så att vi inshallah kan vara vinnare i detta liv och i det nästkommande liv. Vi ber Allah subhanahu wa att stabilisera oss. Mina syskon, som muslim bör man också tänka på sina medmänniskor. Inshallah, en bro till er kommer att ställa sig utanför eller precis vid utgången till moskén och han hjälper till en familj som är verkligen har behov av hjälp har ingen som kan hjälpa dem i Bosnien tror jag att det var så att de behöver hjälp och han försöker hjälpa dem så gott som han kan och han har försökt samla till så att om ni kan hjälpa till så snåla inte för att den gången du betalar och hjälper till någon så sparar du dina pengar hos Allah så Allah subhanahu wa ta'ala hjälper dig vid ett annat tillfälle. Så försök att hjälpa till så mycket som möjligt så mycket som du kan och så mycket som du orkar för att det sparar du hos Allah subhanahu wa ta'ala och då bevisar du det budskapet av islam att islam är att vi ska bry oss av varandra. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vara till oss så som vet helt till andra amen amen Allahumma h-dina fiman hada wa 'afina 'afay wa tawallana fiman tawalla was-fi lana huma anna sharma qaday innaka subhanaka taqdi wa la yuqda 'alayya innahu la ya'z man wa la yazill man waliy tabarak rabbana wa ta'alay Allahumma h-dina wa adhibna Allahumma h-dina wa h-difina Allahumma h-dina wa h-dhibina waj'alna hudatan Allahumma inna nas'aluka al wa al-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina Allahumma inna nas'aluka an 'ala al-islam Allahumma mitna amitna 'ala al-islam Allahumma ahina على الإيمان وAMENTنا على الإيمان والإسلام يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدينا اللهم مهدى شبابنا اللهم مهدى شبابنا اللهم مهدى شبابنا اللهم مهدى نسائنا اللهم مهدى نسائنا اللهم مهدى نسائنا اللهم ذقذقن العفاف يا أرحم الراحمين اللهم مذق نسائنا النقاب يا أرحم الراحمين اللهم مذققن العفاف يا أرحم الراحمين اللهم مهدى بناتنا اللهم مهدى بناتنا اللهم اهد بناتنا يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واعلموا أن الله قد أمركم بأمر فبدأ به بنفسه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين وأقموا الصلاة